До кочетів вони швидко, зійшовши, усі посідали, І веслами, сидячи в ряд посивих, ударили хвильх. А пишнокоса Кіркея, страшна ясномовна богиня, Чорному вслід кораблеві, товариша доброго людям, Вітер попутний послала, що груди вітрил надимав нам. Снасті тим часом усі, спорядивши на свій корабельми сіли, вітер лише та стерничі його спрямували, смутком на серці тоді до супутників знов я звернувся. Друзі, не я лиш один, і не двоє те знати повинні, що провістила кіркея мені в богинях присвітла. Отже, я все розкажу вам, щоб знали, чи смерті нам ждати, чи від загибелі вдасться втекти і від кери умкнути. Передусім уникати вона нам наказує співу богоподібних сирен та їх лук рясноцвітно квітучих. Тільки мені їх послухати вільно, але перед тим ви... Міцно дощогли мене, прив'яжіть, щоб стояв біля неї я нерухомо, путами зв'язаний якнайтугіше. А як благатиму я, розв'язати і наказувать буду, линвами хай прив'яжуть дощогли мене ще міцніше. Мовлячи так, докладно супутникам все розповів я, а корабель наш доладний тим часом за вітром попутним, швидко до острова, де ті сирени жили, наближався. Згодом і вітер ущух, і раптом настала навколо тиша безвітряна. Бог тоді хвилю морську заспокоїв. З місць повставали супутники, всі ізгорнувши вітрила, Склали на дно корабля їх, самі ж посідали рядами, до кочетів і веслами, пінити хвилю взялися. Взяв тоді воску як рух, подробив його гострою міддю на невеликі шматочки міцними став м'яти руками, швидко розм'як він, бо й сила на нього давила велика, й гелія сяйво жарке, Державця гіперіоніда. Товаришам я по черзі тоді позаліплював вуха, Потім вони вже за руки і ноги мене прив'язали З тійма дощогли міцної, ще й линвами, Туго скрутивши, веслами сидячи в ряд По сивих ударилих хвилях. А на таку вже наблизившись віддаль, що й поклики чути, Наш корабель бестрохідний Не міг від сирен заховатись, Що почали йому навстріч Виводити пісні дзвінкою. Гей, Одіссею приславний, Ти гордість Ахеїв велика, Нубо, спини корабель, Щоб послухати нашого співу. Не пропливав тут ніхто, на своїх кораблях чорнобоких. Поки солодкої пісні із уст він не вислухав наших, нею утішений далі, пливе він, дізнавшись багато. Знаємо все, бо ми, що довелося у трої просторі з волі богів і аргеям, також як троянцям, зазнати. Знаймо й теми, що діється скрізь на землі многоплідній. Так вони мовились співом чудовим, і прагнув всім серцем співу їх слухати я, і звелів я себе розв'язати. Товаришам поморгавши, вони ж все гнучись веслували. Встали лише... Перемет з еврілохом, і пут іще більше взявши та ще міцніше дощогли мене прив'язали, тільки як вже проминули той острів і більше не чули, ні голосів ми сирен, ані їх чарівливого співу, товариші мої вірні, той віск повиймали, що вуха, ним заліпив я їм. Отже й мене тоді з увільнили.